Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla lahi wa may yudlil Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu alayhi Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ya ayyuhal ladzina amalutakullaha haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasa utakuu rabbakumul ladhi min nafsi wahidah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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً أظيماً أما بعد فإن أشتقل حديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة Wa kulla bid'atin dhalalah Wa kulla dhalalatin finnar A'adhan Allah wa iyaakum minanak Ikhwanil kiram A'adhani Allah wa iyaakum Kami bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dimudahkan Untuk bisa Bertemu dengan antum semua Bertemu dengan saudara-saudara yang telah Allah Subhanahu wa taala persatukan di atas tali yang erat, persaudaraan di atas Islam dan sunnah. Yang tentunya ini merupakan kenikmatan yang besar. Ketika seorang muslim diberikan taufik untuk bisa menziarahi saudaranya yang lain, dan semoga Ziarah ini adalah Ziarah di Allah Yang bisa Memperbaik Kukumwah kita Dan bisa menambah Semangat kita Baik di dalam Menjalankan apa-apa yang Telah kita Yakini Dan dalam mempelajari Apa-apa yang pulam kita ketahui dari syariat-syariat ini. Akhwani kullah, a'zza aniyallahu ayyakum. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita Al-Qur'an yang kita semua yakin Kebawasannya kitab tersebut merupakan bimbingan bagi semua umat manusia yang siapa saja berpegang teguh dengannya maka dia akan selamat dan sebaliknya siapa saja yang meninggalkannya maka dia akan celaka. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah berkata, وَمَنْ أَرَدَ أَنْ تَقْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَ. Walak syurhu yaumal qiyamati a'ma Barang siapa yang berpaling dari peringatanku yakni Al-Qur'an sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian besar ahli tafsir Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an maka sungguh baginya penghidupan yang sempit Kesempitan hidup baik di dunia Maupun di alam barzah, terlebih lagi di negeri akhir. Wahai syurga, yaum al kiamati dan akan kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Wahai Rabb, diniha syaratani akma wakatun tu basira. Wahai Rabbu, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu ketika hidup di dunia aku ini adalah seorang yang melihat. Tidak terima dengan apa yang telah Allah Subhanahuwataala tentukan, maka Allah Azza Wajalla membantah perkataan dia dengan Firman-Nya: Qalakadariqatad kaayatuna fanasiitha wa kadariqaliyumatunsa. Demikianlah balasannya. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami ketika kamu hidup di dunia Akan tapi engkau malah meninggalkannya Maka demikian pula pada hari ini engkau ditinggalkan Dan tentunya seorang yang ditinggalkan oleh Allah SWT Di hari-hari yang pertolongan Allah dan perlindungan darinya sangat dibutuhkan yaitu hari kiamat Hari yang saat itu Betul-betul diketahui bahwasanya Hanya Allah semakalah yang mempunyai kekuasaan Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala khususkan Dengan al-mulk Kekuasaan Sebagaimana dalam surat al-fatihah Maniki yaumid Yang menguasai hari pembalasan Walaupun Allah menguasai semua hari-hari yang ada. Baik hari-hari di dunia. Maupun hari-hari di negeri akhir. Akan tetapi dikhususkan penyebutan. Yaw mitin. Hari pembalasan. Karena memang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari tersebut. Tidak ada satupun yang menandinginya. Mungkin semasa hidup di dunia. Ada di kalangan manusia-manusia ini yang mengaku dia memiliki kekuasaan. Mengaku bahwasannya dia bisa keluar dari kekuasaan Allah. Mengatur sendiri hidupnya dan seterusnya. Akan tetapi di negeri akhir semua itu tiada. Dan betul-betul terlihat siapa sebenarnya zat yang maha perkasa. Zat yang maha memiliki kekuasaan. Di negeri tersebut Di hari-hari tersebut Allah subhanahu wa ta'ala tinggalkan Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran Alah kerana itulah Indahnya seorang muslim Mempunyai semangat Dalam usaha untuk Mempelajari Al-Quran Baik dalam membacanya Menghafalnya mentadaburinya telupi lagi dalam mengambil peringatan-peringatan yang ada di dalamnya kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya dan insyaallah, insyaallah pada pertemuan yang kita mengharapkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini kita akan berhenti sejenak dengan salah satu ayat di antara ayat-ayat Al-Quran yang agung Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Innal Rabbunallah thumma istaqamu tatanzalu alaihimul malaikatu Allah Subhanahu wa taala berfirman Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah Rabb kami adalah Allah Mengaku bahawasanya Zat yang telah menciptakannya Zat yang memiliki semua cekat raya ini Zat yang mengatur semua kehidupannya Dan tentunya Zat yang seperti ini adalah satu-satunya Zat yang berhak untuk diibadai Mengakui bahwasanya Semua itu hanyalah hak Allah subhanahu wa ta'ala Inna alladhi naqalu rabbunallahu mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah. Sumastaqamu. Kemudian mereka istiqamah di atasnya. Tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Apa balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Tatanzal 'alaihimul malaikah. Akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. memberikan kabar gembira kepada orang yang memiliki sifat demikian. Alā takhāfū wa agar kalian jangan khawatir, jangan takut dan jangan pula bersedih hati. Wa abshirū dan bergembiralah kalian fil jannatil latī kuntum tu'adūn dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah dijanjikan kepada kalian Ayat yang munia ini Menghobarkan kepada kita Tentang Perkara yang sangat penting Yang hendaknya diwujudkan oleh seorang hamba Agar dia bisa mendapatkan keselamatan Dari ketakutan Keselamatan dari kesedihan dan mendapatkan kenikmatan yang tiada tarai yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu dengan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang sebenar-benarnya Sebagaimana ditunjukkan dalam firmannya Alladhi naqalu Allah orang-orang yang menyatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah. Bukan sekadar pengakuan saja ikhwan fillah. Bukan sekadar ucapan lisan semata, akan tapi pengakuan yang didukung dengan pemenuhan terhadap konsekuensi-konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Inilah yang dimaksud. Karena syahadat kita ikhwan fillah, tidaklah mengakui suatu pengakuan tanpa ada bukti padanya dan ini merupakan kaidah yang umum dalam semua perkara-perkara syariat bahwasanya pengakuan yang tidak dibangun di atas bukti maka tidak diterima al bayyinatu 'alal mudda'i bukti-bukti itu wajib ditetangkan oleh orang-orang yang mengaku aku. maka berarti ayat innal ladzina qalu rabbunallah yang dimaksud adalah bukan mereka yang semata-mata sekedar mengucapkan rabbunallah akan tapi pengucapan yang dibangun di atas akidah yang kokoh, keyakinan yang kuat dan didukung dengan amalan perbuatan yang sesuai dengan apa-apa yang telah dia ucapkan Kemaskin kamu kemudian istiqomah di atasnya. Hal ini pula yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada hambanya yang paling mulia secara mutlak, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fashtakin kama umir, istiqomahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana engkau telah diperintahkan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para sahabat agar mereka semua beriman dan istiqamah di atas keimanannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Sufyan bin Abdillah Ats-Taqafi radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, "Ya Rasulullah, qul fil Islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghayra" Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam Yang aku tidak akan bertanya kepada selain setelah jawabannya yang kau berikan Berarti pertanyaan yang diajukan ini pertanyaan yang sangat penting Dan tentunya jawaban yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW juga merupakan jawaban yang sangat penting Kenapa? Karena suatu pertanyaan diajukan Dan Jawaban yang diinginkan adalah Suatu jawaban yang tidak membutuhkan Pertanyaan Kepada selainnya Maka Rasulullah s.a.w. menjawab Qul amantumillah Fummas ta'in Katakanlah Aku beriman Aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian istiqomahlah. Ini dua perkara Dia membangun keimanannya dengan iman yang sahih Bagaimana iman yang sahih tersebut Iman yang sahih Adalah iman Yang dibangun Di atas manhaj Salaf dari kalangan sahabat radhiyallahu alaihim kalangan tabi'in dan tabi' tabiin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa in amanu bimā amantum bihi faqad ihtadū." Apabila mereka itu beriman semisal dengan apa-apa yang kalian iman dengannya. Maka sungguh mereka itu telah mendapatkan hidayah Lihat Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan tolak ukur Suatu keimanan yang Apabila seseorang Mengimaninya Dia dikatakan mendapatkan hidayah Yaitu keimanan Seperti yang ditempuh oleh Para sahabat dari Tuhan Allah alaihi Berarti Apabila seseorang menginginkan iman yang sahih hendaknya dia menempuh jalan para sahabat dari Tuhan Allah alaihim dalam beriman. Dan Rasulullah s.a.w. juga telah menyatakan bahwasanya sebaik-baik generasi umat ini adalah tiga generasi awal. Yang tentunya pernyataan beliau ini, bukan pernyataan yang tidak mempunyai arti akan tetapi yang diinginkan adalah barang siapa yang ingin mencapai kebaikan sebagaimana yang telah mereka capai maka hendaknya mengambil jalan mereka baik dalam memahami agama ini, dalam beriman, dalam berakidah, dalam beribadah maupun dalam bermuamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunhum, tsummal ladzina yalun Sebaik-baik manusia adalah generasi Kemudian generasi setelahnya Yaitu generasi tabi'in Dan generasi setelahnya Generasi tabi'in tabi Apabila seorang hamba Telah beriman Sebagaimana Yang telah ditempuh oleh tiga generasi ini Maka berbahagialah Bahwasannya iman Yang ada padanya adalah iman yang sahih dan tentunya hal ini butuh untuk dipelajari kenapa? karena kita harus mengetahui bagaimana para sahabat bagaimana para tabi'in dan bagaimana para tabi'in tabi'in dalam mereka beriman dan berakidah dan mempelajari akidah yang sahih keimanan yang benar ikhila, merupakan perkara yang sangat penting dan perkara yang pertama kali hendaknya dipelajari oleh seorang muslim sebagaimana datang dari junub bin Abdillah radhiyallahu anhu dan disebutkan oleh Imam Al-Wadii rahimahullahu taala dalam As-Shahihul Musnad beliau mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la'nu fityatun hazawira Dulu kami bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam keadaan kami saat itu adalah Fityatun Hazawira Pemuda-pemuda yang belia Pemuda-pemuda yang masih mempunyai pemahaman Jernih Kekuatan yang mantap Belum terganggu dengan pikiran-pikiran yang lain Mereka dalam kondisi yang begitu bagus Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Untuk apa? Apakah untuk bekerja? ataukah untuk main-main? Ataukah sekedar bercakap-cakap tidak? Akan tetapi mereka bersama Rasulullah SAW alaihi wasallam, iman. Maka kami mempelajari al-iman. Mempelajari keimanan dari Rasulullah SAW alaihi Karena memang iman ini ikhwan filah. Wa fakkani wa iyyakum merupakan syarat utama keselamatan seorang hamba. Yang tidak akan mungkin hamba bisa selamat dari kekekalan di dalam neraka tanpanya. Maka para sahabat, datuan Allah Alaihim, mereka mempelajari perkara ini dan dijadikan sebagai perkara pertama kali yang harus dipelajari. Fatahul Iman, kamilah an Nataul Minal Quran sebelum kami mempelajari Al Quran. Lihat, karena memang tidak akan bermanfaat bacaan dia. Kira'ah dia Hafalan dia terhadap Al-Quran Apabila tidak dibangun di atas Keimanan yang benar Maka mereka mempelajari Iman yang benar itu bagaimana Terlebih dahulu kemudian mempelajari Al-Quran Fata'allamna al-iman Wabla'anna ta'allam Al-Quran Thumma ta'allamna al-Quran Fasdatna bihi imana. Kemudian setelah itu kami mempelajari Al-Qur'an maka semakin bertambahlah keimanan yang ada pada diri kami. Lihat ketika suatu kaum menempuh jalan yang benar maka hasil yang didapatkannya pun hasil yang memuaskan infaqillah. Ketika mereka menghadapkan perkara yang paling urgen dalam kehidupan seorang hamba yaitu keimanan yang benar sebelum perkara-perkara yang lain. Kemudian setelah tertancap keimanan yang benar tersebut, mereka mempelajari perkara-perkara berikutnya. Maka apa-apa yang dipelajari berikutnya tersebut akan semakin menambah apa-apa yang telah didapat sebelumnya. Dari keimanan yang benar. Lihat, ketika mereka mempelajari Al-Quran, keimanan yang ada semakin bertambah. Karena memang demikianlah keadaan orang-orang yang beriman. Innamal mu'minun ladi nai dzukir Allah wa tilar kubhum, wa ida tuliyat aleyhim ayatuh zadduh imana, wa ala rubihim yatawakalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman, yakni beriman dengan keimanan yang benar, apabila disebut Allah Subhanahu Wa Taala hati-hati mereka gentar hati-hati mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya semakin bertambah keimanan mereka jadi seorang muslim ketika membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala mempelajari kemudian merasa keimanannya tidak ada tambahan sama sekali Merasa keimanannya malah mungkin menurun Maka hendaknya segera Berhenti ikhwanifillah Dan mengoreksi dirinya Ada apa dengan keimanan Yang ada pada dirinya Segera mengoreksi diri Dan segera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin di sana ada dosa-dosa Ada kesalahan-kesalahan sehingga menghalangi Seorang hamba dari bertambahnya keimanan ketika mendengar ayat-ayat Allah Menghalangi seorang hamba dari turunnya rasa khauf Rasa takut kepadanya ketika diperdengarkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya Karena seorang yang beriman Keadaannya tidak demikian Akan tapi sebagaimana disebutkan dalam sunat Al-Anfal Yang barusan kita baca ayatnya inilah keimanan yang dituntut dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul aamantu billah kemudian beliau mengatakan tsummas taqim kemudian istiqamahlah di atas keimananmu tersebut pada perintah ini ikhwanikillah terkandung di dalamnya bahwasanya ketika seorang hamba menempuh jalan keimanan di sana ada perkara-perkara Yang akan menjadi Ganjalan Akan muncul ujian-ujian Di tengah jalan Sehingga butuh seorang Tetap kokoh di atasnya Jangan menyimpang Ke kiri dan ke kanan Walaupun di sana ada Halangan dan rintangan Karena halangan, rintangan Serta ujian ikhwanifillah Mesti ada bagi mereka-mereka mereka yang mengaku beriman kepada Allah dan ini sunnat Allah yang tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala ganti Qala Allah ta'ala alif lamim ahasib an nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun walakad fatanna alladheena minqam lihim falaya'lamanna alladheena sadaku walaya'lamanna al-kathibin alif lamim Apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan begitu saja ketika mereka mengatakan amanna kami beriman kemudian mereka tidak diuji Tentu ini merupakan sangkaan yang sangat keliru Maka Allah Subhanahu wa taala mengkaskan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka berarti Sebagaimana Allah telah menguji orang-orang sebelum kita, evanivilla, eh, maka Dia pula akan menguji kita semua, menguji setiap orang-orang yang menyatakan amanah kami beriman. Untuk apa? Untuk diketahui siapa-siapa di antara mereka yang sodaku jujur dalam keimanannya, dan diketahui siapa-siapa di antara mereka yang hanya sekedar Dusta dalam pengakuan imannya Sehingga butuh keistikomahan Di atas jalan keimanan Karena ada ujian-ujian yang akan menghalangi. Dan sesuai dengan Derajat keimanan seseorang Kuatnya iman yang ada pada diri Seorang mukmin. Maka demikian pula besar ujian yang akan didapati olehnya. Ashadunna si balaaan al ambia, summal amsal fal amsal. Sebesar besar ujian yang menimpa seorang hamba adalah ujian para ambia. Para ambia, mereka-mereka yang mendapatkan ujian paling besar di dunia ini. Karena memang kekwanitilah mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai keimanan yang sempurna, maksum dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Summal amthal, fal amthal, kemudian setelahnya orang-orang yang berada di bawah derajat para Nabi, kemudian mereka-mereka yang berada di bawah derajatnya. Demikian seterusnya. Barang siapa yang pada agamanya ini kuat. Imannya kuat maka ujiannya pun semakin kuat. Dan sebaliknya. Barang siapa yang pada agamanya itu lemah. Tipis. Maka akan diuji sesuai dengan kadar agama yang dia miliki. Berarti butuh keistikmahan. Karena di sana ada ujian. Kul amantu billah tsummastaqim. Tanpa kedua perkara ini, ikhwan fillah, seorang walaupun dia di awalnya bisa beriman dengan keimanan yang benar, Maka mungkin di tengah jalan dia berbelok Kepada jalan-jalan yang menyimpangkan dari keimanan Karena memang iblis senantiasa mengintai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari jalannya yang lurus ikhwan ikhila Jalan harap ketika seorang menjalani kehidupan di dunia ini Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian semua jalan yang ada itu jalan yang lurus jalan yang penuh rintangan dan godaan di sana dan di sini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah gambarkan kepada kita bagaimana banyaknya jalan-jalan yang menyimpangkan. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotta mustaqiman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kami satu garis yang lurus. Waktu waktu tanah yang ini, wah anshimalihi. Kemudian beliau menggaris garis garis yang banyak di sisi kanan dan kirinya. Kemudian beliau menjelaskan apa maksud dari garis-garis yang beliau tulis tersebut. Belum menjelaskan bahwasannya garis yang lurus adalah Sabirullah Yang akan mengantarkan Seorang hamba kepada keselamatan Dan garis-garis yang ada Di kanan dan kirinya adalah Jalan-jalan syaitan Yang tidak ada pada Satu jalan tersebut kecuali Syaitan telah siap untuk menyuruh manusia masuk ke dalamnya Berarti Jalan yang lurus ini Ya khonifillah banyak sekali kudaan-kudaannya sehingga butuh keistiqomahan. Lalu apa? Sebab-sebab yang bisa mengantarkan seorang kepada istiqomah? Ya wabilah seseorang bisa kokoh di atasnya. Efani Allah ini merupakan sebesar-besar karamah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seorang hamba. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu Taala. Sebesar-besar karamah adalah tetapnya seorang hamba di atas keistikamahan. Bukan seorang yang bisa terbang. Bukan seorang yang bisa mengobati orang sakit parah. Bukan seorang yang apabila membaca kepada orang lain. Kemudian orang dibacakan tersebut langsung sembuh dari penyakitnya. Sebagian ahlul had mungkin demikian merupakan karamah Namun di sana ada karamah yang lebih besar dari itu semua, yaitu luzzuul istiqomah. Tetapnya seseorang di atas keistiqomahan. Sejarah gadis besar, jalan-jalan atau sebab-sebab yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada keistiqomahan, ekwanimilah kembali kepada tiga sebab utama yang masing-masing sebab tersebut bisa diperinci menjadi sebab-sebab yang begitu banyak akan tapi ketika seorang memahami tiga perkara ini maka keistikomahan dan tentunya dengan petunjuk dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala bisa dia dapatkan yang pertama tahkiku syahadati la ilaha illallah yaitu mewujudkan Persyahadatan la ilaha illallah Karena persyahadatan ini Persyahadatan yang agung Yang dituntut dari seorang hamba Dan bukan persyahadatan yang Hanya dituntut Dalam nisan belaka akan tapi mempunyai Konsekuensi-konsekuensi Yang begitu luas Seorang Ketika mewujudkan persyahadatan la ilaha illallah, dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai Semua kesembahan sesembahan yang ada di dunia ini adalah batil. Dzalika bi anna haq, wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Ya demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq dan apa-apa yang disembah selainnya adalah Perkara-perkara yang khawatir Tercakup disana Ikhwanifillah keyakinan seorang hamba Dengan semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Meyakini Allah itu al-basir Maha melihat Meyakini Allah subhanahu wa ta'ala Al-alim Maha mengetahui As-sami' maha mendengar Dan semua sifat-sifat yang lain Ketika hal ini betul-betul tertancap pada diri seorang hamba, maka merupakan sebab terbesar seorang bisa istiqamah. Kalau mengetahui Allah adalah Al-Alim, Maha tahu apa-apa yang ada pada diri kita, baik zahir kita, batin kita, ucapan kita dalam keadaan bersama manusia maupun dalam keadaan bersendirian maupun dalam pembicaraan-pembicaraan rahasia. -pembicaraan maka Bagaimana seorang bisa terjerumus dalam kemaksiatan Karena tentunya orang seperti ini akan berusaha sebisa mungkin Agar Allah mengetahui dirinya itu adalah sebagai seorang hambanya yang bertakwa Hambanya yang baik Bukan hamba-hambanya yang berbuat kerusakan Kalau mengetahui Allah itu adalah as-sami' ah, Dan yang maha, maha mendengar Maka dia akan menjaga Agar lisannya ini tidak mengeluarkan Kecuali perkataan-perkataan yang baik Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan seterusnya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Berarti ini merupakan sebab terbesar Yang akan mengantarkan seorang hamba kepada istiqamah Tahkiku syahadati la ilaha illallah Kemudian sebab yang kedua Tahkiku syahadati anna muhammadan rasulullah Betul-betul mewujudkan persyahadatan dia bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah putusan Allah subhanahu wa taala dan ini juga merupakan persyahadatan yang sangat besar yang dituntut oleh Allah subhanahu wa taala atas semua hamba-hambanya yang tidak akan sempurna pershahadatan dahilah Allah kecuali dengan mengakui bahwasanya Muhammad Rasulullah dan perwujudan persyahadatan yang agung ini ikhwan fillah yaitu dengan membenarkan semua khabar-khabar yang datang dari Rasulullah tasdiquhu fi ma kemudian dengan menunaikan apa-apa yang dia perintahkan serta menjauhi apa-apa yang beliau larang dan tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dengan apa-apa yang telah beliau syariatkan. Wabila seorang. Hamba. Betul-betul mewujudkan persyahadatan. Anna Muhammad Rasulullah ikhwanikillah. Maka sungguh dia akan terselamatkan. Dari berbagai macam kebitahan-kebitahan. Dan kelompok-kelompok yang menyimpang. Karena tidaklah suatu kelompok menyimpang. Dari jalan yang lurus kecuali. Dikarenakan sebab. Menyelisihi jalan Rasulullah. Berarti setiap orang yang menyimpang dari jalan keistikamahan Mesti ada padanya penyelesaian terhadap konsekuensi syahadah Muhammad Rasulullah Hizbi'un menyimpang dari keistikamahan Sebabnya kalau tidak dari sisi karena mereka tidak mewujudkan bersyahadatan na'ilaha illallah. Dari sisi karena mereka tidak mewujudkan bersyahadat Muhammadul Rasulullah. Dengan membuat cara-cara yang baru dalam agama. Membuat metode-metode dakwah yang baru. Membuat cara-cara dan ibadah-ibadah yang sama sekali tidak ada. Contohnya dari Rasulullah SAW. Dari sini kita ketahui. Seorang yang betul-betul mewujudkan persyahadatan Muhammad Rasulullah, dia akan istiqomah di atas jalan yang lurus. Karena memang jalan Rasulullah itulah yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sebagaimana beliau sendiri telah menegaskan agar setiap muslim mengambil jalan tersebut. Fa'alaikum bisunnatih. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wasunnatilululafa'ir roshidin almahdiyin amimba'di dan sunnahululafa'ir roshidin yang mereka mendapatkan petunjuk setelahku. Kemudian perkara yang ketiga yang akan mengantarkan seorang kepada keistiqomahan adalah ketika dia Beramal Bertutur kata Dan berbuat pada Kehidupan di dunia ini Hendaknya dia yakin Bahwasannya kehidupan ini Sementara Kehidupan ini hanyalah Tempat Untuk singgah belaka Bukan tempat hidup yang kekal Ini perkara yang juga sangat penting Yang akan mengantarkan seorang hamba Kepada keistikamahan Sebagaimana Rasulullah SAW telah membimbingkan kepada sahabat-sahabat beliau, Ridwanullah Alaihim, Kun fid dunia ka'an ka'annaka horibun awa abiru sabil. Jadilah kalian di dunia ini seakan-akan engkau adalah seorang yang horib, seorang yang asing. Atau seorang yang numpang lewat belaka. Sekadar lewat pada suatu jalan. Seorang yang asing Evonifila, di suatu negeri Dia di negeri tersebut Tidak akan mungkin Kemudian Berlama-lama Atau bersantai-santai Karena dia tahu dia orang yang asing Akan meneruskan perjalanannya Tentunya orang seperti ini akan Berusaha mencari bekal sebanyak-banyaknya Karena dia akan meneruskan suatu perjalanan yang jauh Yang butuh bekal yang cukup Sehingga Sahabat yang Mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang memahami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini mengatakan, faida amsaitha falatanta diris subah, wa ida asbahta falatanta diril masak. Bila engkau berada di waktu sore hari, maka jangan engkau menunggu waktu pagi hari untuk beramal, karena engkau hanya orang yang sekedar lewat. Dan ketika engkau berada di waktu pagi hari, jangan menunggu waktu sore hari untuk beramal. Karena engkau sekedar lewat saja. Tidak akan menetap. Sedangkan umur itu singkat. Tidak tahu siap kapan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambilnya. Dan Ibnul rahimahullahu ta'ala. Telah membimbingkan kepada kita ikhwanifillah bahwasannya apabila telah datang kepadamu suatu kesempatan. Untuk beramal maka jangan engkau sia-siakan Jangan engkau lewatkan Karena khawatir Kesempatan tersebut tidak terulang kembali Atau khawatir ketika datang Kesempatan kedua kalinya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengubah hatimu Yang tadi berangan-angan untuk beribadah Kemudian hilang Angan-angan dan niatan-niatan tersebut Dikarenakan apa? Dikarenakan berakhir-akhir dari Bersegera untuk menunaikan penibadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari bersegera untuk beramal soleh. Yang hal telah Rasulullah s.a.w. perintahkan kepada kita. Badiru bil a'mali fitanan. Kakita'in laylin mudlim. Bersegeralah kalian dengan amalan-amalan sebelum datang sebelum datangnya fitnah-fitnah. Yang fitnah ini disifati oleh Rasulullah s.a.w. Kaki ta'il laylil mudlim Seperti potongan-potongan malam yang gelap Malam ikhwan itillah Diawali dengan senja Kemudian semakin Naik tingkatan kegelapannya Dan terus demikian Sampai menjadi gelap pekat Tidak akan mungkin lagi seorang mengetahui Mana yang hak Kaki ta'il laylil Sehingga seorang tidak tahu lagi bahasanya kekufuran itu merupakan perkara yang sangat mencelakakan. Yusbihur rojulumukmina, wayumsika kafir. Seorang laki-laki di pagi harinya dalam keadaan beriman kemudian sore harinya menjadi kafir. Sebaliknya wayumsimukmina, wayusbihukafir. Sore harinya dia seorang yang mukmin kemudian pagi harinya sudah menjadi kafir. Ya bi'audiinahu bi'aradhid-dunya dia menjual agamanya dengan perbenaran yang kecil dari dunia ini. Dengan bagian yang kecil saja ikhwani fillah tidak seluruh dunia dia cakup. Tidak seluruh dunia hanya sebagian kecil saja. Akan tapi dengan sebagian kecil dari dunia tersebut sudah mampu untuk menjadikan agamanya terjual. Dan tentunya yang demikian ini merupakan kerugian yang sangat besar. Dan sebab utamanya karena tidak sadar bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Di sana ada kehidupan yang kekal, yang butuh persiapan, yang tidak akan bermanfaat di sana tangis dan penyesalan. Innamahadihil hayatun dunia mata. Wa innal akhiratahiyyadarul koror. Sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah mata Perhiasan yang menipu belaka Dan hanyalah Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang tetap Dan abadi Dan negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal Ayat-ayat yang begitu banyak Menyebutkan dan mengkobarkan kepada kita Ikhwan Isillah tentang perbandingan antara dunia dan akhirat yang tidak akan mungkin dibandingkan. Perbandingan yang begitu jauh dari sisi kebaikan antara dunia dan akhirat. Kalau suatu amalan yang ringan Dua rakaat salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rakaat al-fajr Khairun minat dunya wa mafiha Dua rakaat Pabliyah subuh salat sunnah Pabliyah subuh Itu disifati oleh Rasulullah SAW Khairun minat dunya wa mafiha Lebih baik daripada dunia dan isinya Dunia beserta isinya Terlebih lagi dengan sebagian dari perbendaharaan Yang ada di dunia ini Ini baru Dua rakaat sunnah. Terlebih lagi rakaat rokaat yang wajib ikhwanifillah. Terlebih lagi amalan-amalan yang lainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada umatnya. Kalau kita ingin melihat. Yang di akhirat. Rasulullah s.a.w. telah mengatakan. Maudni'u sawti ahadikum fil jannah khairun minat dunya mafiha. Tempat cemeti salah seorang di antara kalian di surga itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Ini cuma tempat cemeti. Perkara yang sangat remeh di dunia. Tapi di negeri akhirat keadaannya, khairun nadunia mafihar. Bagaimana tidak? Karena negeri akhirat itu surga Allah subhanahu wa ta'ala yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman fiha ma 'ainun ra'at wa laa udhunun samiat wa laa khatara 'ala al bashar padanya apa-apa yang belum pernah mata ini melihat dari kenikmatan-kenikmatan belum pernah telinga ini mendengar dari suara-suara yang merdu dan khabar-khabar yang mencengangkan dan belum pernah terbesit dalam hati ini sedikit pun tentang nikmat-nikmat yang ada di sana ikhwan fillah Setiap orang ingin membayangkan tentang kenikmatan surga Maka hakikatnya itu lebih dari semua yang dia bayangkan Lalu bagaimana Nikmat yang begitu luas Dan anugerah yang begitu agung tersebut Kemudian dia lalikan Hanya untuk mendapatkan kehidupan duniawi Dari sebab yang ketiga Ini ekhwanihilah kita ketahui orang-orang yang menyimpang dari jalan istiqamah. Di antara sebabnya karena mereka lalai bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara. Di sana ada kehidupan yang lebih butuh untuk dipersiapkan. Dan memang kehidupan dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan sebagai tangga untuk menuju akhirat dan sebagai ladang untuk mempersiapkan bekal ke sana. Sehingga Allah memerintahkan watazuwadu fa'inna khairaza di taqwa. Berbekalah kalian, karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ini tiga sebab utama. Ya apabila seorang memahaminya ekorni filah dengan pemahaman yang benar dan mengamalkan kandungan yang terdapat di dalamnya maka keistiqomahan dengan izin dari Allah subhanahuwataala bisa tercapai yaitu memwujudkan persyahadatan la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, mewujudkan persyahadatan Muhammadur Rasulullah dengan sebenar-benarnya dan yakin dengan seyakin-yakinnya yakinya bahwasanya kehidupan dirinya ini hanya sementara. Perkara pertama kebenarnya kepada keikhlasan dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan Menghalangi seorang hamba dari berbagai macam Kemaksiatan-kemaksiatan yang Menjermuskan ke dalam penyimpangan Dari jalan ke istiqomah Sebab yang kedua Menghalangi seorang ikhwanifillah dari berbagai macam Penyimpangan-penyimpangan Kepada kebitahan-kebitahan Karena dia betul-betul Memujudkan syahadah dia bahwasannya Muhammad Itu utusan Allah Terselamatkan Dari berbagai macam fitnah-fitnah izbiyah -fitnah Fitnah-fitnah kebitahan Perkara ketiga Menyelamatkan seorang hamba Dari fitnah dunia Karena memang Tiga perkara ini Yaitu Fitnah terhadap keikhlasan Kemudian kebitahan Dan fitnah dunia merupakan Perkara terbesar yang menyimpangkan Seorang hamba dari jalan keistiqomahan sehingga apabila seorang yang istiqamah harus memenuhi lawannya yaitu tiga perkara yang telah disebutkan di depan dan setelah itu terwujud efani filah maka jangan lupa satu hal yaitu mengembalikan semua itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepadanya agar diberi taufik dan hidayah sehingga tetap di atas keistiqomahan. Karena betapapun seorang hamba berusaha untuk betul-betul lurus, mesti dia akan tergelincir suatu saat ikhwan fillah. Karena memang itulah sifat dasar manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah isyaratkan hal ini dalam hadisnya sandidu wa qaribu. Sandidu, yaitu bersikap luruslah, benarlah, inilah mana istiqamah. Yaitu seorang betul-betul melaksanakan suatu amalan dengan betul. Sebagaimana seorang melempar panah tepat pas di atas bidikannya. Ini mana sadidu. Ini perintah yang pertama dituntut dari kita. Kemudian beliau mengetahui bahwasanya memang perkara ini berat. Dan banyak orang yang tidak mampu untuk mencapainya maka beliau mengatakan Wakalibu tidak mampu untuk lurus tepat pada sasaran Wakalibu mendekatlah mendekat walaupun untuk mengenai cuma di sampingnya tapi Wakalibu mendekat dan usaha terus untuk bisa mendekat mendekat kepada jalan yang betul-betul lurus setiap terjadi ketergerinciran segera kembali. Terjadi kesalahan, segera meminta ampunan Terjadi kekurangan, segera menutupinya Demikian seterusnya Inilah makna saddi dua qalib Sehingga Dari sini pula kita ketahui Betapa pentingnya seorang meminta As-sadat Kelurusan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana pula hal ini telah beliau wasiatkan kepada menantu beliau, sekaligus sepupu beliau yang merupakan orang-orang yang awal-awal masuk Islam, manusia nomor empat yang terbaik di umat ini, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan. Dan membimbingkan kepada sahabat yang mulia ini, ya Wanifila, untuk berdoa, Allahummahdini wasantitni, doa yang ringkas. Allahummahdini wasantitni, ya Allah berilah hidayah kepadaku dan wasantitni berilah kelurusan kepadaku. Jangan sampai aku menentukan perkara yang salah, menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Allahummahdini wasantitni. Dan Rasulullah menggambarkan. Ungkur bil hidayah, hidayah tak torik. Ingatlah ketika engkau meminta petunjuk dari Allah seperti seorang meminta petunjuk jalan ketika dia melewati suatu jalan yang dia tidak tahu kemana yang benar dia betul-betul meminta agar ditunjukkan jalan yang mengantarkan pada tujuan. Wadkor bis sadat, sadat dan sahm dan ingatlah ketika engkau meminta kelurusan ingat seperti lurusnya. Sebatang anak panah Karena anak panah Kapan saja dia melencang sedikit saja Maka tidak akan sampai pada sasaran Sehingga ketika seorang meminta Dua perkara ini Hidayah dan As-Sadat Ingat dua perkara tersebut Bahwa saya betul-betul kita sangat butuh Sebagaimana butuhnya seorang yang tersesat di jalan Dan betul-betul kita Butuh kelurusan Sebagaimana butuhnya Sebatang anak panah terhadap. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan as dalam menjalani kehidupan ini. Dan semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri-diri kita. Dan menjadikan hal tersebut salah satu di antara sebab-sebab keistikmahan kita. Nas'alullah al-taufiq lima yuhibbuhu wa yirdah subhanakallahumma bihamdika Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik